а за нею слідом ішов високий худорлявий мужчина в звичайному міському вбранні і грав на сопілці. Поліна під натиском дивних гостей спиною вперед війшла до кухні і озирнулась на Богдана. Побачивши його спокійне обличчя, вона зраділа, що була в цю мить у не сама. І справді, де ця родичка? А раптом це взагалі не до мене. «Може, вони до сусідів, у яких без кінця сваряться дітлахи?» Промайнуло в голові у Поліни, але дійство розгорталося далі. Родичка зупинилась на порозі кухні, озирнулася довкола, з подивом поглянула на імпровізований прохід до кімнати і якось невизначено гикнула. Мужчина за її спиною опустив сопілку, та з цікавістю роздивлявся навколо. «Ну, що? Де тут, слухняні діти?» – спитала гостя, поставила пакунки на підлогу і втупилась у Богдана. Той показав пальцем на Поліну і посміхнувся. Поліна зніяковіла, не знаючи, як реагувати. «Так, симпатична дівчинка!» – баском проспівала гостя. Добре поводилася? Гарно вчилася. Книжки розумні, читала? Спантеличина Поліна кивнула, посміхнулась і очима показала на книжку, що лежала на столі біля купи продуктів. Гостя простягла руку до невеличкого томика. У цей момент Поліна зауважила, що рука її була затонка для такої огрядної тітоньки з баском. І що на пальцях був сучасний манікюр та обручка. І що? Сподобався роман? насупивши брови, ледь помітні під рудим кучерявим чубом спиталася дивачка. Сподобався, посміхнулася Поліна. Гостя на диво правильно прочитала назву і виклично витрішилась на господиню. Поліна широко відкрила очі, мало не захлинулася повітрям, вдихнувши його забагато, та так і залишилась стояти з відкритим ротом, коли гостя рвучко скинула з голови квітчасту хустку разом із кучерявою чуприною і зареготала. — Ну ти й кумедна! Десять років минуло, а ти не міняєшся. Така сама тюха-матюха. Невже і справді не впізнала мене? Поліна відчула, що ноги, наче оніміли, бо хотіла кинутись до стевки та обійняти її, а не могла зрушити з місця. Вона повільно повернула голову до Богдана, той знову закусив нижню губу і втупив очі у стелю. Наче в уповільненому кіно Поліна повернулася до стевки і рушила до неї, розкинувши руки. По щоках її котилися великі сльози, а серце, переставши гупати зсередини об грудну клітину, наче взагалі затихло. Вони обійнялися, при цьому Стевка обхопила подругу однією рукою, а другу тримала перед собою, наче прикриваючи кожух. У неї теж котилися сльози та змішувались з буряковим соком, яким були нафарбовані щоки. Мужчини з розумінням подивилися один на одного. Богдан полегшено зітхнув. Раптом Поліна відсунулася від стевки та перевела погляд на її руку на кожусі. Потім уважно поглянула в очі подруги, а та хитро посміхнулася і промовила. «Хлопчик!» Поліна заревла в голос і знов обійняла подругу. Ткнувшись лобом їй десь біля вуха, притискаючись до її грудей і схлипуючи, мов дитина. «Як же мені тебе не вистачало, маленька розбійниця, де ж ти вешталась?» «Мені тебе теж», – прошепотіла їй на вухо Стевка. Раптом над цією сценою тихо-тихо почала підніматись мелодія Сопілки. «Ой, хто-хто Миколая любить!» Поліна подивилась на мужчину, який грав, і посміхався карими очима. Потім глянула на стевку. Подруга кивнула на підтвердження її здогадки, перевела погляд на живіт і знизала плечима. Поліна опустила руки і рушила до Богдана. Той завмер, не дихаючи. Дівчина підійшла до нього, якось мить дивилась у вічі цьому непередбачуваному мужчині, що дивом з'явився в її житті у важкі часи, потім піднялася на вшпиньки, обійняла його і прошепотіла на вухо. «Це просто диво якесь! Дякую тобі! Хоч і нічого не розумію!» «А що це там у вас? Ікра? Оливки?» «Ага, зараз захлинуся слиною! Ви ж не допустите моєї смерті просто тут!»